Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Capitolul 2 Oamenii sunt interesați în primul rând de propria persoană Ceilalți sunt mult mai interesați de propria persoană decât de tine. Deci, Ținta ta principală când vorbești cu ei, este să vorbești despre ei. Trebuie să vorbești despre sentimentele lor, despre familia lor, prietenii lor, statutul lor, nevoile lor, despre opiniile lor și despre bunurile lor. Și niciodată despre tine sau despre ceea ce te privește pe tine, numai dacă te întreabă. Cu alte cuvinte, în esență, pe oamenii interesează doar persoana lor și ce pot obține în propriul interes. Pentru a avea bune relații cu oamenii, trebuie să-i abordați ținând seama de această piatră de temelie a relațiilor umane. Și dacă ceilalți nu vă întreabă nimic despre voi și ceea ce vă privește pe voi, înseamnă că pur și simplu nu interesează, așa că nu aduceți vorba despre asta. Unii oameni sunt mâniți de acest principiu fundamental al naturii umane și îi consideră pe ceilalți egoiști și înfumurați. De ce? Pentru că este la modă să crezi că trebuie să dărui fără a aștepta să ți se întoarcă gestul. Majoritatea oamenilor care dăruiesc total dezinteresați înțeleg regula fundamentală conform căreia ceea ce dăruiești vei primi înapoi într-un fel, altădată, cu vârf și îndesat. Adevărul este că toate gesturile noastre sunt motivate de propriul interes și de sentimentul de generozitate pe care l-ai avut când ai dăruit ceva. Bilanțul final arată că ai primit răsplata, chiar dacă gestul tău a fost anonim. Maica Tereza și-a dedicat întreaga viață celorlalți și astfel s-a simțit împlinită, făcându-l fericit pe Dumnezeu. Și toate aceste gesturi sunt pozitive, nu negative. Oamenii care așteaptă de la alții să se comporte altfel decât mânați, în primul rând, de propriul interes, sunt permanent dezamăgiți și se simt trădați de aceștia. Nu trebuie să te simți stingherit din cauza asta sau să te scuzi. Pur și simplu, asta e viața. Când facem ceva pentru noi înșine, o facem dintr-un instinct de supraviețuire adânc înrădăcinat în creierile noastre și care este de când lumea o caracteristică a oamenilor. Este baza instinctului de conservare. Dacă înțelegem că toți punem pe primul loc interesul propriu, vom deține una dintre cheile unor relații bune cu ceilalți. Încercați să-i faceți pe oameni să se simtă importanți, recunoscându-le calitățile și apreciindu-i în fiecare zi timp de 30 de zile. Și acest exercițiu va deveni un obicei care vi se va părea firesc pentru totdeauna. Urmează capitolul Legea naturală a reciprocității.